کله چې کافرانو مسلمانانو په یو ملک باندې حمله وکړي نبي اغه ملک مسلمانانو باندې د کافر خلاف جګیدل اغي سره مقابله کول او غی د خپل ملک او خور یې وستل دا فرزه عین شي دین بیا عبادت جوړ شي او که دغه جنگ کې بیا مسلمان قتل کړي شي نو دا شهید دی او دا شهید ډېر عچت مرتبه ده او کچتا دته فتح منوشي ندي غازي دي الله سبحانه وتعالى په قران مجید کې فرمایي كتب عليكم القتال اي مومنانو تاسو باندې قتال یعنی کافر سره جګړه فرض کړی شوی دي نه کافر مقابله کې قتال جنگ کول فرز فرض دي